Húsz. Váratlan vendégek. Téba hegyei között napjainkban. Mindhárman néha áhítattal meredtek a lemezre. horizont elsőnek magához. Hát mégis megvan, kiáltott szinte újjongva. Most már biztos, hogy a sírhelyet is megtaláljuk. Ne ígyunk előre a medve bőrére. Csillapította le lelkesedését Viginer professzor, de ő sem igyekezett titkolni örömét. – Na és mi van a lemezre írva? – tette fel a gyakorlati kérdést az író. Susan ránézett a kezében tartott lemezre, majd Viginer felé nyújtotta. A professzor bólintott, felvette a szemüvegét és elvette az aranylemezt a lány kezéből. Egy darabig tanulmányozta, majd visszaadta Susannak. Valami olyasmi, hogy az oroszlám fejénél az ösvényen induljunk balra, és menjünk száz lépést a nagy szakadékig, és a többi. Ennek most nincs értelme, majd a helyszínen pontosan lefordítjuk. Inkább siessünk ki innen, mert rövidesen zárnak. Nem, előbb ezt a jelenetet meg kell örökíteni. Vette elő fényképezőgépét az író. Állj a rép, hogy a kő is látható legyen, szólt a lányra. És emeld magasra a lemezt. Így ni? Mondta majd három képet csinált különböző helyzetekből. Most állj a professzor úr mellé, utasította tovább szuzant és még kettőt kattintott. Úgy, ennyit az örökkévalóságnak. Most már mehetünk. Sietve elhagyták hator szentéjét, és éppen időben értek a kiárathoz, mert az őrség már készülődött, hogy az elkerített területet lezárja. Most merre menjünk? kérdezte Herizon. A Skarabeuszon talált utasítás egyértelmű, magyarázta a professzor. Menj az ország egyesítőjének temploma mellett felfelé a kitaposott úton. Nyilvánvalóan Mentuhotepről van szó. Ő egyesítette annak idején Alsó és Felső Egyiptomot. Ez a romos épület mellettünk Mentuhotep halotti temploma. És a kitaposott út? Szólt közbeszúzan. Gondolja, professzor úr, hogy ez az az út mutatott a felfelé vezető földútra. Ezek az utak az évezredek alatt nem sokat változtak felelte Viginer Biztos vagyok benne, hogy jó úton haladunk. Elindultak felfelé az eleinte lankás hegyoldalon, de az út rövidesen egyre meredekebbé vált. Sokat kell még felfelé menni? kérdezte lihegve Susan, aki nem volt szokva a megerőltető hegymászáshoz. Sajnos még sokat, mondta sajnálkozva Viginer professzor, aki kora ellenére feltűnően jól bírta a megerőltető túrát. De ma már nem kell sokat gyalogolnunk felfelé, csak sötétedésig megyünk. Szóval ma nem érjük el azt a bizonyos sírhelyet? kérdezte meglepve Harrison, aki naív módon azt hitte, még aznap sikerül megtalálni Szenenmuth sírhelyét. – Hogy képzeli, kedves fiatal barátom? – nevette el magát Viginer. – Csak nem képzelte, hogy még ma diadalmasan bevonulunk a 3500 éves sírba és megcsodáljuk a fantasztikus kincseket, amelyeket Szenenmut összegyűjtött? A leírás szerint előbb fel kell érnünk az Elkorn nevű csúcsra, ami mintegy 10 tíz kilométert és ötszáz méteres szintkülönbséget jelent. Onnan kell tovább menni, azután az újabb utasítást követve megkeresni a sírt, amelynek környezete több ezer év alatt sokat változhatott. Ha meg is találtuk a sír helyet, nem olyan könnyű a bejáratot kinyitni, az esetleges törmelékeket eltávolítani. És persze mindezt nem csinálhatjuk sötétedés után. – És hol fogunk éjszakázni? – kapott észbe Szuzán. – Csak nem akarja mondani professzor úr, hogy valahol az út mellett csak úgy lefekszünk a homokba? – Miért? – A homok jó puha és kellemesen átmelegszik estére – élcelődött Viginer. – Igaz, reggelre lehűl a levegő, hát jól be kell takarózni. – De azért meg szeretném nyugtatni, nem sokára elérünk egy kis kőkunyhóhoz, amolyan menedékház féléhez. Ott meghúzódhatunk éjszakára, reggel pedig folytatjuk a helykeresését. Ha szerencsénk van, holnap megtalálhatjuk a bejáratot és elkezdhetjük a behatolást. Herizon és Susan összenéztek, egyikük sem így képzelte az expedíciót, de mindketten belátták, hogy a professzornak igaza van, ebben a helyzetben az általa vázoltnál jobb megoldás nem létezik. Szótlanul mentek tovább. Ahogy feljebb kerültek, csodálatos kilátást nyílt a hátuk mögött kanyargó Nílusra, de nem sok örömük telt belőle, mert az út egyre meredekebb lett, egyre nehezebben kapaszkodtak felfelé. Végül Susan nem bírta tovább. Álljunk meg egy kicsit, kérte ki fulladva, és üljünk le egy negyed órára. Viginer professzor, aki mint végig az egész úton a menetélén haladt, bosszusan megállt és hátrafordult. Nem bánom, álljunk meg pihenni, de egyiküknek sem ajánlom, hogy leüljön, mert sokkal nehezebb lesz folytatni az utat, mondta, majd kisé ingerülten folytatta. Egyébként innen alig negyed órányira van a kunyhó, ahol lepihelhetünk. Herizon és a lány megálltak, hogy kisé kifújják magukat a professzor nem állt meg, hanem idegesen ide-oda járkált, és még tíz perc sem telt el, már újra elindultak. Valóban alig telt el húsz perc, egy bukkanó után megpillantották maguk előtt a kis pálmalevelekkel fedett kunyhót. Susan kisé gyanakodva nézegette, de Herizon megnyugtatta. Ne aggódj, egy éjszakát kibírunk. Azt hiszem elég fáradt vagy. Én legalábbis annyira fáradt vagyok, hogy reggelig biztos nem ébredek fel. Sajnos tévedett. Alig, hogy elkészítették az ugyancsak pálmalevelekből álló fekvőhelyüket és lefeküdtek, mindhármukat szinte percek alatt elnyomta az álom. Susan, akinek fáradtsága ellenére az első néhány órás mély álom után elkezdtek sajogni a tagjai, és ezért forgolódni kezdett, hirtelen zajra ébredt. Kinyitotta a szemeit, és világosságot látott. Az ajtóban három alakot látott a fél homályban, az egyiknek kezében lévő fénye egymás után pásztázta a földön fekvőket. Sajnálom, hogy felébresztettem, kisasszony. Szólalt meg egy férfi hang, amit valahogy ismerősnek talált. Kik maguk és mit akarnak? kérdezte Susan. Mielőtt a jövevények válaszolhattak volna, a hangos beszédre Viginer professzor is felébredt. – Hogy kerülnek ide, és kik maguk? – kérdezte, és előkaparászva zseblámpáját, rávilágított az előtte álló alakokra. – Mit akarnak tőlünk késő éjjel? Megőrültek? – Addigra Susan felismerte a látogatókat, társaikat a turista csoportból. A német pár, Mr. és Mrs. Henzi állt előttük. A mögöttük álló alakot nem látta jól, de ugyancsak ismerős volt számára. – Mit akarnak tőlünk ilyenkor késő éjjel, Mr. Henzi? – kérdezte Susan is. – Úgy hallottam, maguk már hurgada felé repülnek. – Amint látja, itt vagyunk. – válaszolt Kurtán a kérdésre a csinos, fiatal Mrs. Henzi, a pár másik tagja. – Csak annyit akarunk, hogy vezessenek minket annak az építésznek, hogy is hívják, szemútnak sírhelyéhez. – Miközük maguknak ahhoz a sírhelyhez? – kérdezte ásítását, elnyomva az időközben ugyancsak felébredt Harrison. – Úgy tudtuk maguk, német nászutasok! – Fel kell világosítanom, Mr. Harrison, hogy téved! – mondta a háttérből előlépő férfi. Júri volt, akivel az orosz milliómos kíséretében találkozott. Az önök turista csoportjában valóban úgy szerepeltek, mint Mr. és Mrs. Henzi, a német nászutas pár, de a valóságban ennek az úrnak a neve Mr. Vasili Mihailovics Pervuhin, a hölgy pedig Miss Natasha Petrovna Taraszova. Mindketten Mr. Csernisev szolgálatában állnak, csak úgy, mint én, amint azt már önök eddig is tudták. Célunk pedig valóban az, amit Taraszova kisasszony az előbb helyesen mondott. Vezessenek minket annak az építésznek, szenenmútnak sírhelyéhez. Elhallgatott, majd végignézett a döbbenettől néma hallgatóságán. Ami pedig szándékunk komolyságát is eltökéltségét illeti, két munkatársam fellépése nem hagy ez irányban kétséget. Folytatta, rámutatva két kísérőjére, akik mindketten egy-egy kicsi, de nagy tűzerejű géppisztolyt tartottak a kezükben.